От сомини красноголовців гріх відмовлятись, став наполягати дядько Лаврін. А коли Данило почав однікуватись, тітка Олена спинила мужа. І не проси, чоловіче, хіба вже не видно, що Данилка хтось отак виглядає з ночі, як я тебе колись виглядала? Дядько Лаврін зневажливо махнув рукою. У жінок завжди в голові крутиться те саме колесо з одних виглядань, стрічань та любощів. Це ж і моя... Соняшники доглядає, а все в романи про любов зирить. Іноді, чекаючи мене, навіть при місяці гортає їх. Лукавість обметала уста Олени Петрівни. Тепер так мало пишуть про любов, що вже й не знаєш, хто її забув, чи люди, чи письменники. Хм, вже й до письменників добралася, засміявся чоловік. Відчинив хвіртку і плечем у плече з жінкою пішов просторим подвір'ям що тримала сплески татарського броду і вдолене сум'яття матіволи. От хто за всі роки не покусував один на одного навіть поглядом. З присілка Данило виходить у поля, які завтра мають упасти людям до ніг, і знову житній смуток заповзає в душу. Напевне, все життя він буде мати і радість хлібів, і житній смуток, що прийшов до нього – Може, від пращурів полян. Чи забобонність, чи обмеженість це? Ні, не забобонність, не обмеженість, а зв'ятість до того доброго зілля, до того зерна, що дає людям снагу і життя. Вже медово погостішове місячне Марево, у видалинку завчино озвався Деркач, і тише над цвітом, чи навіть чути, як житній колос розмовляє з колосом, як поводить скрипучим вусом ячмінь. Благословенна ця тиша дозрівання землі, дозрівання надії хлібороба. А йому ж так хотілося недаремно прожити поміж людьми для людей. Спізнавши, що таке добро, він хотів його творити, не жаліючи себе. Є шматок хліба, кухоль молока, Сяка така одежина, і з нього досить, от аби землю по-справжньому збагнути та не зобиліти даремно людини. І все-таки телепень Ступач якось у пересварці насівся на нього. Темені хлопче, без молодечих фантазій і різного романтизму. То в громадянську війну був час романтики коли полками і дивізіями командували двадцятилітні завзятті. А тепер настав час реалізму. Він за фантазії обламує крила. ж. Безкривий не народить крилатого, а приборкати когось приборкає. Цей мізерією здрібнить і своє, і чиєсь життя поки не погорбатіє та не перейде на пенсію. Знову всяка погань лізав в голову. Нежданно на вузенькому путівцю, де сходились жита з пшеницями, Данила побачив постать дівчини чи жінки. У місячній повині вона йшла від нього, ось зупинилася, нагнулась до колосся, щось поворожила, і знову нехвапно пішла, погойдуючи тонкий стан і коси, що встелили плечі. Хто б це міг бути? Холюва царівна, як устрівковись чіпка навесні. Ось знову зупинилась, перебирає руками житочко. І не ляч ночі. Пішла тихцем. А щось принадне, звабливе є в тому, як вона несе у місячну повінь тонкий там і коси. Зародили вони в неї. Зародили. Данила прискорив ходу. Його кроки почула невідомо, сторожко обернулася, зупинилася, торкаючись станом колосків. сінька тобі полева царівна, з м'яким цяєвом у косах, з настороженістю в міжбрів'ї і в очах, над якими тремтять довгі вії і наколихують на обличчі тінявість. Такі самі вії мала і його матір. Та ми якось не помічаємо цього, коли наші матері ще не покинули нас». Добрий вечір, дівчина. Ти не заблудилась у наших полях? Ні, коротко відповіла, і ще трохи подалась до колосків, прикриваючи їх косами.